את כל אשר היה עם לבבה. ויגד לך שלמה את כל דבריה, לא היה דבר נעלם מן המלך אשר לא הגיד לה. ותרא מלכת שיבה את כל חכמת שלמה, והבית אשר בנה, ומה אכל שולחנו, ומושב עבדיו, ומה משרתיו,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 עד היום הזה. והמלך שלמה נתן למלכת שיבה את כל חפצה, אשר שאלה מלבד אשר נתן לה, כיד כי המלך שלמה, ותפן ותלך לארצה, היא ועבדיה. ויהי משקל הזהב אשר בא לשלמה בשנה אחת, שש מאות שישים ושש כיכר זהב, לבד מאנשי הטרים ומסחר הרוחלים וכל מלכי הערב ופחות הארץ, ויעש המלך שלמה מאתיים צינא זהב שחות שש מאות זהב יעלה על הצינא האחת, ושלוש מאות מגינים זהב שחוט,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 ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ לעושר ולחכמה. וכל הארץ מבקשים את פני שלמה לשמוע את חוכמתו אשר נתן אלוהים בלבו. והמה מביאים איש מנחתו כלי כסף וכלי זהב וסלמות ונשק ובשמים, סוסים ופרדים.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 נתן כשקמים אשר בשפלה לרוב. ומוצא הסוסים אשר לשלמה ממצרים, ומקווה סוחרי המלך יקחו מקווה ומחיר. ות תעלה, ות תצא מרכבה ממצרים בשש מאות כסף, וסוס בחמישים ומאה, וכן לכל מלכי החיטים, ולמלכי ארם בידם יוציאו.